поки батьки не заспокоються от свого гніву. Духовенство не ставиться вороже до таких шлюбів і благословляє їх так само, як і всі інші. Християнство, заведене наприкінці X століття, скасувало полігамію, що була неминучим наслідком різних форм шлюбу, зазначених у літописах. І коли воно не знищило остаточно умикання, то все-таки в великій мірі обмежило його, так само, як і звичай, купувати молоду. Розуміється, що так само намагалися скасувати гри та чортівські танці та шлюбні церемонії, примітивного культу, що без усякого сумніву існували у старих слав'ян у формі жертв, співів та танців, які мали характер аналогічний до того, що його помічають у деяких ритуальних танцях сучасних дикунів, і що його знаходять у певних деталях сучасних шлюбних церемоній на Україні. Але, як то буває завше і скрізь, Нова релігія, заведена адміністраційними заходами, вкрила тільки тонкою поверховою верствою ту віру, що глибоко була закорінена в душах. З правила митрополита Іоанна XI століття бачимо, що за його часів шлюби звичайні громадяни брали без релігійного благословення. І що серед народу існувала думка, начебто ці благословення обов'язкові тільки для князів та бояр. Брали шлюб релігійного благословення і пізніше. І це викликало відповідні проповіді, а іноді й суворі заходи з боку церкви. Митрополит Максим, 1283-1305 роки, поборює такі шлюбні союзи і наказує винуватись силою вінчати в церкві. Український народ, що й досі ще обходить деякі свята з стародавнього культу сонця, що дотримує дуже велику кількість цілком поганських ритуалів, шанував свої старі шлюбні обряди звичайною своєю впертістю не вважаючи на інструкцію київських ієрархів та переслідування. Іноді й з боку як світської, так і духовної влади у князівський період і потім після того, як Україну анектувало Московське царство, що вже тоді, устами Стоглавого собору 1551 рік, анафемувало всі слюбні поганські обряди. І це втанування звицею предків так закорінене в українців, що вони тепер ще виконують стародавні шлюбні обряди, не вважаючи на діяльність квапливих урядників, що забороняють навіть молоді співати на сільських улицях та збиратися на вечорниці. Побіжно зазначимо, що і нове релігійне вчення Лева Толстого – Вважає народні шлюбні обряди за поганську справу, дуже огидну. Наведемо тут факт, що може здивувати європейського читача, але він дозволяє з'ясувати собі, до якої міри обряди мають силу на Україні. Релігійне благословення шлюбу – не вважається достатнім для того, щоб молоді могли розпочати шлюбне життя. Вони не можуть закласти родини, поки не виконують усіх церемоній, наказуваних звичаєм. Церемонії, що в своїй цілості, як ми це побачимо далі, становлять повний ритуал шлюбу в драматичній формі. Тому трапляється дуже часто з причин цілком зовнішніх, що релігійне благословення вже доконане, але самий шлюб у повному розумінні цього слова, тобто церемонія, наказувана певним ритуалом, відкладається на кілька тижнів.